Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninakusalimu rafiki kwa jina la Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia neema ya kuiona siku njema ya leo. Jina la Bwana Yesu Kristo na litukuzwe milele. Tunaendelea kutafakari sehemu ya tatu ya kichwa hiki kinachosema nimekubariki Nawe uwe baraka, nimekubariki nawe uwe baraka. Tafakari iliyotangulia ilituambia ili baraka iwe baraka, ni lazima iwe inawagusa watu wengine. Ili baraka iwe baraka, ni lazima iwe inawagusa watu wengine. Tuliambiwa Mungu anapombariki na kumwenya mtu na kulikuza jina lake ni ili awe baraka na kupitia mtu huyo jamaa zote za dunia wapate kubarikiwa. Mungu anapombariki na kumuinua mtu na kulikuza jina lake ni ili mtu huyo awe baraka na kupitia huyo jamaa zote za dunia wapate kubarikiwa. Na hivyo tunapomwomba Mungu atubariki ni muhimu tuwe na nia ya kuwa baraka na kupitia sisi watu wengine wakapate kubarikiwa. tunapomwomba Mungu atubariki ni muhimu tuwe na nia ya kukubali kwa baraka na kupitia sisi watu wengine wakapate kubarikiwa. Rafiki mpendwa Mungu haangalie wingi wa mali alizojilimbikizia mtu. Mungu haangalii wingi wa mali alizojilimbikezia mtu. Mungu anaangalia jinsi mtu huyo anavyotumia mali zake kuyagusa maisha ya watu wengine na kufanyika baraka. Mungu anaangalia jinsi mtu anavyotumia mali zake kuyagusa maisha ya watu wengine na kufanyika baraka. Ndio maana Yesu alimwambia yule kijana tajiri alioonyesha kuzishika amri zote za Mungu aende akayaguse maisha ya watu wengine kwa mali zake ndio maana Yesu alimwambia yule kijana tajiri alioonyesha kuzishika amri zote za Mungu aende akayaguse maisha ya watu wengine kwa mali zake Yesu alimwambia umepungukiwa na neno moja bado viuze ulivyonavyo ukawagaie masikini. Nao utakuwa na hazina mbinguni Kisa, kisha njoo unifuate umepungukiwa na neno moja bado viuze ulivyo navyo ukawagawanyie masikini. nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njoo unifuate luka 18 mstari wa 22 biblia nasema lakini kijana yule aliposikia hayo alihuzunika sana maana alikuwa na mali nyingi alizojilimbikezia kijana yule aliposikia hayo ya kwenda kuzigawa mali zake alihuzunika sana maana alikuwa na mali nyingi alizojilimbikizia Yesu alipoona vile alisema kwa shida gani wenye mali za kujilimbikizia wasiotaka kutoa kwa wengine watauingia ufalme wa Mungu kwa shida gani wenye mali watauingia ufalme wa Mungu Luka sura ya 18:23 na 24. Rafiki mpendwa, baraka isiyogusa maisha ya watu wengine hiyo sio baraka. Furaha ya baraka ni pale inapotumika bariki wengine. Furaha ya baraka ni pale inapotumika bariki wengine. Baraka isiyotoka kwenda kugusa maisha ya watu wengine ni sana mfereji uliozibwa na kuzuiliwa maji yake kutiririka. Baraka inayotoka kwenda kugusa maisha ya watu wengine ni sawa na mfereji uliozibwa na kuzuiliwa maji yake kutiririka. Lakini baraka inayotoka ni sawa na mfereji wenye maji yanayotiririka na kwa faida kwa watu wengi. Baraka inayotoka ni sawa na mfereji wenye maji yanayotiririka na kwa faida kwa watu wengi. Rafiki mpendwa, hatuwezi kuwa baraka kwa wengine pasipo kukubali kwanza upendo wa Mungu ndani yeto. Hatuwezi kuwa baraka kwa wengine pasipo kuukubali kwanza upendo wa Mungu ndani yetu. Huo upendo ndio unaotubidisha. Huo upendo wa Mungu ndio unaotubidisha. Tena ni huo upendo ndio unaom'sukuma mtu kutoa. Huo upendo ndio unaom'sukuma mtu kutoa. Biblia katika Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tatu, mstari wa sita hadi nane. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tatu, mstari wa sita hadi nane imeandikwa. Katika hili tumelifahamu pendo kwa kuwa yeye Mungu aliutoa uhai wake kwa ajili yetu imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji akamzuilia huruma zake je upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo lakini mtu akiwa na riziki ya dunia akiwa na mali akiwa na fedha kisha akamona ndugu yake nimuitaje akamzuilia huruma zake asimsaidie je upendwa wa Mungu wakaaje ndani yake mtu huyo watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli rafiki mpendwa furaha ya maisha imefungwa katika kupenda na kupendwa na upendo wa kweli unakamilika katika kutoa na kupokea. Furaha ya maisha imefungwa katika kupenda na kupendwa. Na upendo wa kweli unakamilika katika kutoa na kupokea. Hatupasu kwa watu kutaka kupendwa tu na kupokea tu. Ni lazima na sisi tuwe tayari kupenda na kutoa. Hatupasu kwa watu kutaka kupendwa tu na kupokea tu. Ni lazima na sisi tuwe tayari kupenda na kutoa. Tumeambiwa kama Yesu alivyotoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Na kujitoa tulikoagizwa kwa neno la Mungu ni kukubali kufanyika baraka kwa wengine, kwa kutoa vile tulivyobarikiwa navyo. Kujitoa tulikoagizwa kwa neno la Mungu ni kukubali kufanyika baraka kwa wengine kwa kutoa tu vile tulivyobarikiwa navyo. Rafiki mpendwa, ni muhimu kujitathmini kila siku. Ni muhimu kujitathmini kila siku kwa kujiuliza je, leo nimeagusaje? Leo nimeagusaje maisha ya mtu au watu wengine? Tujitathmini kila siku kwa kujiuliza je, leo nimeagusaje maisha ya mtu au watu wengine? Kuna jinsi yoyote nimetumia mali zangu, akili zangu, hekima na busara niliyopewa na Bwana kuyagusa maisha ya mtu mwingine? Je, kuna mtia moyo? Je, kuna niliyemhurumia nikamshika mkono? Je, kuna muombea mbele za Mungu? Bwana anasema, "Nimekubariki, nawe uwe baraka." Nimekubariki nawe uwe baraka tuombe tunakushukuru Mungu baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo wewe uliyewekeza pendo lako ndani ya mioyo yetu asante kwa kutufundisha upendo wa kujitoa kwa jinsi hiyo ulio upenda ulimwengu hata ukamtoa mwanao pekee Yesu Kristo ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele Nasi tumemwamini na kuupokea huo uzima kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba sasa utusamee e Bwana kwa kuwa tumeziba mifereji ya baraka katika maisha yetu kwa kuto kujitoa kwa wengine. Tumekuwa watu kupenda kwa neno na sio kwa tendo. Tumewasahau ndugu zetu wahitaji na kuwazuilia huruma zetu. Huku tukijilimbikizia mali zitakazooza na kuharibika. Tusamee e Bwana kwa kuwa tumejiwekea hazina duniani mahali ambapo nondo na kutu huviaribu na wezi huvunja na kuiba Huku tukiacha kuitii sauti ya neno lako ulilosema tujiwekee hazina mbinguni kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wezi hawavunji wala hawaibi Baba tunakusi uturehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo sasa tunapotubu na kukubali kuitii sauti yako leo. Tusaidie e Bwana, tuweze kushinda ubinafsi wetu. Leo tunapoisikia sauti yako, tusiifanye migumu mioyo yetu. Baba, tunajiachilia mkononi mwako. Tunaomba ututangulie na uwepo wako na kutuongoza katika njia ya utakatifu. Tupe neema ya kuona maisha kama unaoyanavyo wewe Roho Mtakatifu. Tupe neema ya kusikia na kutenda sasa na mapenzi yako. Tufundishe e Roho Mtakatifu jinsi tupasavyo kuyagusa maisha ya watu wengine kwa upendo wa Mungu uliowekezwa ndani yetu. Neema yako Bwana ikatuwezeshe kuyatimiza yote kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe moja Novemba, mwaka wa na na tatu. Rafiki mpendwa, ni muhimu kujitathmini kila siku kwa kujiuliza je, leo nimeagusaje maisha ya mtu au watu wengine? Leo nimeagusaje maisha ya mtu au watu wengine? Bwana na atusaidie tukae watu wa akufurahi kutumia baraka tulizobarikiwa kuwabarki wengine. Jina la Yesu Kristo nalitukuzwe. Damu ya Yesu Kristo ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya amen.